Лю Цесінь. Проблема трьох тіл. Текст читає Сергій Робчук. Глава 17. Три тіла. Ньютон фон Нейман, Цінь Шихуанді і Сизігія трьох сонць. Початок другого рівня трьох тіл не дуже відрізнявся від першого. Такий самий похмурий, холодний світанок на горизонті, як і раніше височіє піраміда колосальних розмірів. Але цього разу стиль піраміди знову змінився. Повернувся до давньоєгипетського. Ван Мяо чув чіткі звуки ударів металу об метал. Світанкове холодне повітря лише посилювало їх. Почукавши джерело звуку, він побачив дві метушливі темні тіні біля підніжжя піраміди. У похмурому ранковому світлі між тінями спалахували металеві відблиски, дуель на мечах. Після того, як його очі адаптувалися до темряви, він чіткіше розглядів постаті. Зважаючи на стиль піраміди, він очікував побачити якусь локацію на сході, але обидві постаті були одягнені у європейське вбрання 16-17 століть. Нижча постать майстерно підпірнула під клинок суперника, який завдавав удару, але з її голови на землю впала срібляста перука. Після ще кількох випадів і парирувань із-за рогу піраміди з'явився чоловік і побіг до постати, що билися. Він спробував було зупинити дуель, але свистячи в повітрі клинки Заважали йому наблизитися. Він закричав: "Зупиніться! Вам що, немає чим зайнятися? Де ваше почуття відповідальності? Якщо в цивілізації немає майбутнього, що вам із тієї слави переможця дуелі?" Але обидва фехтувальники пропустили його слова повз вуха, сконцентрувавшись на поєдинку. Раптом той, що був вищий на зріст, скрикнув від болю, і його клинок впав із брязкотом на землю. Він повернувся і схопивши за поранену руку, побіг геть. Другий пробіг за ним кілька кроків, Плюнув йому вслід і зупинився. Негідник. крикнув він і нагнувся, щоб підняти із землі свою поруку. Розігнувшись, побачив ванмяу. Показавши рукою в напрямку втікача, промовив. Він наважився заявляти, що винайшов математичний аналіз. Потім, надівши поруку і приклавши руку до серця, розкланявся з усією повагою. Ісаак, Ньютон, до ваших послуг. Тоді той, хто втік, мабуть, Лейбніц?» – запитав ванмяу. Так, підла людина. Насправді мене не сильно турбують його претензії на мою славу творця математичного аналізу. Відкриття трьох законів механіки робить мене першим після Бога. Від руху планет до поділу клітини усе підпорядковується цим трьом великим законам. Тепер з наявністю такого потужного інструменту, як математичний аналіз, розрахувати рух трьох сонць – лише питання часу. Усе не так просто, сказав чоловік, який намагався зупинити дуель. Ви підрахували кількість обчислень? що буде потрібно для цього. Я бачив порядки диференціальних рівнянь, які ви писали, і не думаю, що можливе аналітичне розв'язання задачі тільки чисельне. І все ж, обсяг необхідних обчислень такий, що навіть коли ми посадимо всіх математиків у світі працювати без перерви, то вони все одно не впоруються до кінця світу. І якщо ми найближчим часом не зуміємо розрахувати і спрогнозувати рух світил, то кінець світу настане навіть раніше, ніж ми того очікуємо. І він схилився перед вами у поклоні, Однак набагато сучаснішому – фон Нейман. Примітка. Джон фон Нейман – угорсько-американський математик єврейського походження, який зробив важливий внесок у квантову фізику, квантову логіку, функціональний аналіз, теорію множин, інформатику, економіку та інші галузі науки. Із його ім'ям пов'язують архітектуру більшості сучасних комп'ютерів, так звана архітектура фон Неймана, застосування теорії операторів до квантової механіки, алгебра фон Неймана. Також він відомий як учасник мангеттенського проєкту і як творець теорії ігор і концепції клітинних автоматів. Але ще не заради того, щоб мати можливість розв'язати всі ці рівняння, ви затягнули нас так далеко на схід, запитав Ньютон. Потім він повернувся до Ван Норберт Вінер Віннер і той покидьок окшо втік, також були з нами. Близько Мадагаскару на нас напали пірати, і Віннер залишився битися з ними наодинці, щоб дати нам можливість врятуватися. Він загинув як герой. Примітка Норберт Вінер. Американський вчений, видатний математик і філософ. Основоположник кібернетики і теорії штучного інтелекту. А навіщо вам знадобилося приїжджати на Схід для побудови комп'ютера? Здивовано запитав Ван Мяо у фон Неймана. Фон Нейман і Ньютон дивилися один на одного з подивом. Комп'ютер? Обчислювальна машина? Така річ існує? Ви не знаєте про існування комп'ютера? Тоді, що ви мали на увазі під проведенням величезної кількості обчислень? Фонейман дивився на Ван Мяу, широко розплющеними від здивування очима, ніби запитання не мало жодного сенсу. Використовуючи людей, зрозуміло, як іще у цьому світі можна проводити обчислення по-іншому. Але ви щойно сказали, що навіть залучення всіх математиків світу буде недостатнім для цього. Однак ми не використовуватимемо працю математиків, замість цього залучимо звичайнісіньких людей. Але нам потрібно не менше 30 мільйонів. Ми робитимемо математичні розрахунки з використанням тактики людських ешелонованих побудов. Звичайні люди, 30 мільйонів. Ван Мяо був вкрай здивований. Але якщо я не помиляюся, у цю епоху 90% людей були неписьменними. І ви хочете знайти 30 мільйонів людей, які знаються на математичному аналізі? Ви чули жарт про призовників із Сичуані? Фон Нейман взяв товсту сигару, відкосив кінчик і розкурив її. Деякі із цих призовників, оскільки не мали ніякої освіти, під час заняття строєвою підготовкою плутали ліву ногу із правою. І один із інструкторів знайшов вихід із цієї ситуації. Він наказав усім солдатам взути на ліву ногу соломяні сандалі, а на праву – з тканини. І коли вони почали марширувати строєм, він кричав їм. Тут фон Нейман перейшов на сичуанський акцент. Сіно ганчірка! Сіно ганчірка! Саме такі солдати потрібні і нам». Крім того факту, звичайно, що їх необхідно 30 мільйонів. Почувши цей сучасний жарт, Ван Мяо зрозумів, що перед ним не частина програми, а жива людина і неймовірніше китайць. Важко навіть уявити настільки велику армію. Ван Мяо похитав головою. Саме тому ми і прибули на аудієнцію до Цінші першого імператора. Ньютон показав на піраміду. Хіба він усе ще при владі? Ван Мяо озирнувся навколо. Він побачив, що солдати, які охороняють вхід у піраміду, справді одягнені в прості шкіряні обладунки і озброєні алебардами, характерними для епохи династії Цінь. Мішанина історичних стилів і епох у трьох тілах його більше не приголомшувала. Увесь світ незабаром опиниться під його п'ятою, бо в його розпорядженні 30-мільйонне військо готове вирушити підкорювати Європу. Що ж нанесімо йому візит? Фон Нейман повернувся до Ньютона. Киньте клинок негайно. Ньютон підкорився і Тріця увійшла в піраміду. На виході з тунелю в парадну залу їх зустріла охорона і наказала роздягнутися догола. Ньютон обурився. Ми, відомі вчені. ніхто з нас не посміє приховати зброю. Ситуація зайшла у глухий кут, аж ось із парадної зали почувся приглушений голос. «Це той чоловік із Заходу, який відкрив три закони руху. Пустити його і супутників теж. Вони увійшли в парадну залу і побачили тінь Шихуанді який ходив зати вперед у довгих шатах і при знаменитому довгому мечі, який діставав до землі. Він повернувся, щоб поглянути на трьох прибулих учених. Ван Мяо зазначив, що його очі горіли тим самим вогнем, що й у Джоу Веньвана і папи Григорія. Мені відомо про мету вашого візиту. Ви європейці. Чому ж ви не вирішили до Цезаря? Його імперія величезна, і йому цілком під силу зібрати для вас армію у 30 мільйонів людей. Але, Великі імператори, хіба ви не знаєте, що за армія у нього в розпорядженні? Що являє із себе його імперія? Навіть у Величному Римі річка, що протікає крізь нього, неймовірно забруднена. Вам відомо джерело забруднення? Військова промисловість? Ні-ні, Великі імператори, це блювота римлян після щедрих поетик і споживання їжі. Коли патрійці відвідують бенкети, ноші для них уже заздалегідь припасені під столами. Коли вони об'їдаються до того стану, що вже не здатні рухатися. Прислуга відносить їх додому. Уся імперія занурилася в трасовину гедонізму, марнотратство і виходу звідти не видно. Навіть якщо Цезарі зможе зібрати армію у 30 мільйонів воїнів, через занепад сили і витривалості воякам не вдасться провести величезну кількість необхідних розрахунків. «Мені то відомо», – сказав цінший Хуанді. Але Цезар усвідомив глибину проблеми і активно займається реформою армії. А мудрість людей з заходу жахає. Ви не за нас, людей сходу, але ваше вміння концентруватися на досягненні поставленої мети дає вам перевагу. Наприклад, Коперник зміг встановити, що існують три сонця, а ти вивів свої три закони руху. Дуже вражаю, визнаю. Ми тут на сході поки не можемо похвалитися подібним. У мене ще немає сили, можливостей підкорити Європу. Морехідні якості моїх суден не дають змогу віддалятися від берега, а лінії постачання на суші не можуть тривати час підтримувати потрібний рівень поставок. Саме тому, великі імператори, ваша імперія повинна й далі розвиватися. Фонейман негаючи часу продовжив. Якщо ви виведете закони руху світил, то зможете раціональніше використовувати сприятливий час епох стабільності і мінімізувати шкоду від епохи хаосу. Так ваш прогрес набагато перевищуватиме європейський. Повірте нам, ми вчені. І поки ми не можемо, використовуючи три закони руху і математичний аналіз, Передбачити рухи світил нам однаково, хто панує над світом. Звичайно, я повинен мати можливість знати наперед про рух світил. Але якщо ви хочете, щоб я зібрав 30 мільйонів вояків, ви щонайменше маєте продемонструвати мені, у чому полягає суть ваших обчислень. «Ваша імператорська величність, дайте мені трьох вояків, і я влаштую вам демонстрацію», сказав фон Нейман в ажитації. «Три. Усього лише три». Я за допомогою руки можу дати вам три тисячі. Імператор з недовірою подивився на фон Неймана. Ваша імператорська величність. ви щойно згадали провади азіатського типу мислення для наукових досліджень. Ваша недовіра від того, що ви не зрозуміли. Навіть найскладніші об'єкти у Всесвіті складаються з найпростіших елементів. Мені потрібні лише троє вояків, ваша величності. Цінший Ці Хуанді змахнув руками, і троє вояків зробили крок уперед. Вони всі були дуже молоді і їхні рухи нагадували механічні рухи слухняних машин. «Я не знаю ваших імен», – сказав Фонейман, поплескавши двох істрійці по плечу. «Але ви будете відповідальні за вхідний сигнал, тому я буду вас називати вхід один і вхід два». Він вказав на солдата, що залишився. «Ти будеш відповідальний за вихідний сигнал, тому я називатиму тебе вихід». Він підштовхнув вояків туди, де хотів, щоб вони стояли. «Сформуйте трикутник». Вихід буде вершиною, а вхід один і вхід два – основою. Сказав би просто – станьте атакуючим клином. Мовив цінший Хуанді, зневажливо змірявши Фонеймана поглядом. Ньютон дістав шість прапорців – три чорних і три білих. Фонейман роздав їх солдатам. По два різних кольорів кожному. Білий прапор символізує нуль, чорний – один. Відмінно. Тепер слухайте мене. Вихід – ти повернися так, щоб бачити вхід один і вхід два. Якщо вони обидва піднімуть чорні прапорці, ти також піднімеш чорний. За будь-яких інших поєднань, ти піднімаєш білий прапорець. Мені здається, тобі варто було б використовувати інший кольор. Білий прапор – знак капітуляції. Сказав цінь Шихуанді. Від хвилювання фон Нейман проігнорував репліку імператора. Він викрикував накази трійці вояків. Починаємо роботу. Вхід один і вхід два. Ви можете піднімати ті прапорці, які вам заманеться. Добре. Піднімайте. Добре, ще раз. Піднімай. Вхід один і вхід два підняли свої прапорці тричі. Перший раз поєднання було чорний-чорний, другий – білий-чорний, третій – чорний-білий. Вихід реагував коректно кожен раз, піднявши чорний прапорець один раз, а білий – двічі. Дуже добре, ваша імператорська величність. Ваші солдати дуже розумні. Навіть дурень би впорався із цим. Скажіть, що вони роблять насправді? Цінь Шихуанді здавався здивованим. Ці троє вояків створюють елемент обчислювальної системи. Це логічний вентиль типу І. Фон Нейман замовк, даючи можливість імператорові осмислити почуте. Я не вражений. Продовжуйте. Спокійно вимовив цінь Шихуанді. Фон Нейман повернувся до солдатів, що розташувалися у формі трикутника. Тепер створюємо інші елементи. Ти вихід, якщо бачиш, що вхід 1 або вхід 2 підняв чорний прапорець, то також піднімаєш чорний прапорець. У трьох комбінаціях це буде правильним чорний чорний, білий чорний, чорний білий. Якщо піднято два білі прапорці, то ти теж піднімаєш білий. Зрозуміло? Молодець, ти дуже тямущий. Ти ключ до правильного функціонування логічного елемента. Старайтеся, імператор винагородить вас. Розпочнемо. Піднімайте. Добре, ще раз знову піднімайте. Приголомшливо Ваша імператорська величність. цей логічний вентиль називається Або. Потім Фон Нейман за допомогою трьох вояків створив вентилі і не, або не, виняткове або, виняткове або не, з трьома станами, і нарешті з використанням тільки двох вояків. Найпростіший логічний елемент – вентиль не, або інвертор. Вихід завжди піднімає прапор з протилежним кольором до того, який підняв вхід. Фон Нейман вклониться імператорові. Тепер ваша імператорська величності, усі логічні вентилі, вам продемонстровано. Це просто чи не так? «Будь-який солдат за годину тренувань оволодіє цим умінням». «Хіба їм не потрібно знати більше?» – запитав цінь Шихуанді. «Ні. Ми можемо створити 10 мільйонів подібних вентилів і потім зібрати компоненти в єдину систему. Така система зможе проводити необхідні нам обчислення, вирішувати диференціальні рівняння для передбачення руху світил. Ми назвемо цю систему…» хм... «Комп'ютер», – підказав Анмяго. «Так, відмінно». Фон Нейман показав Ван Мяо піднятий угору великий палець. Комп'ютер – влучна назва. Це найграндіозніша і найскладніша зі створених коли-небудь у всьому світі систем. Плин часу у грі пришвидшився. Минуло три місяці. Ці інші Хуанді – Ньютон, Фон Нейман і Ван Мяо – стояли на платформі на вершині піраміди. Ця платформа була схожа на ту, де Ван Мяо зустрічався з Модзи. На платформі нагромаджувалися астрономічні прилади. Багато сучасного європейського вигляду. Під ними чіткими фалангами стояла могутня 30-мільйонна армія Цінь, формуючи ідеальний квадрат зі стороною у 6 кілометрів. Сонце, що зійшло, освітило незворушні фаланги, немов земля була стелена килимом із 30 мільйонів фігурок теракотових воїнів і коней. Зграя птахів, яка залетіла на цей килим, раптом відчула смертельну загрозу, що походила із землі, і з тривожними криками кинулася геть. Ван Мео провів деякі підрахунки і зрозумів. Навіть якщо все людство щільно вбудувати в такі фаланги, то все воно вміститься всередині району Хуанпу у Шанхай. Хоча видовище й захоплювало подих, воно також демонструвало всю тендітність цивілізації. Ваша імператорська величність, ваша армія справді унікальна. За такий короткий проміжок часу ми змогли завершити таку складну підготовку, захоплено вимовив фон Нейман. Навіть якщо ціла система здається складною, завдання кожного солдата вкрай просте. Порівняно з тією підготовкою, крізь яку вони пройшли, щоб навчитися долати побудову македонської фаланги – це ніщо, сказав цінший Хуанді, стискаючи руків'я свого дового меча. І Бог благословив нас двома епохами стабільності поспіль, щоб ми могли закінчити навчання, вимовив Ньютон. Навіть в епоху хаосу моя армія тренується. Вони закінчать ваші розрахунки, навіть якщо настане епоха хаосу, сказав цінший Хуанді, з гордістю обводячи поглядом, Незлічених воїнів знизу. Тоді, ваше величне, видайте свій імператорський наказ, тремтячим від хвилювання голосом промовив фон Нейман. Сінший Хуанді кивнув. Підбіг охоронець, взяв меч за руків'я і почав відступати назад. Бронзовий меч був такий великий, що імператору не до снаги було вийняти його з піхов самостійно. Охоронець склонився, опустився на коліна і простягнув меч імператору. Сінший Хуандій підняв меч до небес і прокричав Перебудуватися в комп'ютер Чотири гігантські бронзові котли, розташовані в кутах платформи, моментально ожили ривучим полум'ям. Група солдатів, що розташовувалася на сторонах піраміди, які спускалися донизу, вигукувала в унісон. Перебудуватися в комп'ютер Унизу на землі єдиний кольоровий лад-фаланг почав рухатися і зламався. Утворилися схеми, приєднувалися одна до іншої – формувалися складні заплутані фігури, що заполоняли весь простір. Через 10 хвилин армія створила гігантську материнську плату комп'ютера площею 36 квадратних кілометрів. Фон Нейман вказав на величезну колону людей унизу піраміди і вимовив: "Ваша імператорська величність, ми назвали цей комп'ютер цінь 1. Дивіться, он там у центрі розміщений центральний процесор, що складається з п'яти гвардійських корпусів. Там проводяться основні обчислення. Поглянувши на цю схему, ви зможете побачити місце розташування суматора регістра стекової пам'яті. Ділянка на периферії, що здається монолітною, – це оперативна пам'ять. Коли ми створювали цю частину, то виявили, що нам не вистачає солдатів. Але, на щастя, операції в цьому елементі комп'ютера найпростіші. Тому ми провели додаткові тренування для солдатів, завдяки яким вони можуть тримати більше кольорових пропорців. Тому тепер кожен із них здатен замінити 20 солдатів. Це дало змогу збільшити обсяг оперативної пам'яті до мінімально необхідних вимог для роботи операційної системи Цінь-1. Зверніть увагу також на порожній простір, що пронизує всю побудову, і легку кавалерію, яка стоїть там на поготові. Це системна шина, що відповідає за передачу інформації між усіма компонентами. Шина-архітектура являє собою великий винахід. Додаткові змінні елементи, сформовані із десяти корпусів, можуть бути швидко підключені до основної системної шини. Це дасть змогу легко розширювати і оновлювати апаратне забезпечення ЦІН-1. Якщо подивитися ще далі, ви можете використовувати для цього телескоп. Ви побачите зовнішню пам'ять, яку ми за пропозицією Коперника називаємо жорстким диском. Вона сформована із трьох мільйонів найосвідченіших людей імперії. Коли після об'єднання Китаю ви наказали поховати заживо всіх учених, було дуже розумно залишити живими з цих людей. У кожного є перо і папір, і вони відповідальні за записи результатів проведених обчислень. Звичайно, більший шмат їхньої роботи полягає в тому, щоб бути віртуальною пам'яттю і зберігати проміжні результати обчислень. Вони – вузьке місце у швидкості обчислень. І нарешті найближча до нас частина – це дисплей. На ньому відображатимуться найголовніші параметри і результати обчислень. Фонейман і Ньютон принесли величезний сувій і почали розгортати його перед цінь Шихуанді. Коли вони дійшли до кінця сувою, у Ван Мяо дихання сперло у грудях, бо згадав легенду про те, як вбився сховав кенджал у згортку карти, яку він приніс показати імператорові. Але уявного кенджала не було. Перед ним містився тільки великий аркуш паперу, поцяткований мікроскопічними символами. Надзвичайно щільно розташовані символи з великою точністю Відображали унікальну побудову комп'ютера внизу. Ваша імператорська величність. це операційна система Цінь 1.0, яку ми розробили. Програмне забезпечення для проведення обчислень працюватиме саме на ній. Там внизу, фон Нейман вказав на людські фігури, апаратне забезпечення. На папері ви бачите програмне забезпечення. Співвідношення між апаратним та програмним забезпеченням таке саме, як між цісянь і нотним записом на папері. Він разом із Ньютоном розгорнув іще один сувій, такий самовеличезний. Ваша імператорська величність. це програмне забезпечення для чисельного методу розв'язання диференціальних рівнянь. Після введення векторів руху трьох сонць у конкретний момент часу, отриманих за допомогою астрономічних спостережень, програма обчислить прогнозний рух сонць у будь-який момент у майбутньому. Наші перші обчислення стосуватимуться положення трьох сонць у наступні два роки. Ми отримуватимемо вихідні дані по частинах, кожні 120 годин. Добре, починайте. Кивнув цінь Хуанді. Фан Нейман здійняв руки над головою і урочисто вигукнув. Наказ великого імператора – включити комп'ютер, запустити самодіагностику системи. Група солдатів, розташованих на стороні піраміди, яка спускається до комп'ютера, повторила команду сигнальними пропорцями. В одному мить материнська плата, складена із 30 мільйонів людей, Перетворилася на озерну гладінь повну відблисків, Десятки мільйонів пропорців мерехтіли в повітрі. На дисплеї, найближчій до піраміди формації, індикатор виконання процедури самодіагностики, що складається із зелених пропорців, поволі повз уперед. Десять хвилин по тому індикатор досяг кінця. Самодіагностика завершена. Починаємо завантаження операційної системи. Унизу легка кавалерія почала рухатися і помчала системною шиною уздовж формації людського комп'ютера. Системна шина вмить перетворилася на бурхливу повноводну річку. На своєму шляху річка розливалася на численні тонкі притоки, які інфільтрують усі складові частини компонентів комп'ютера. Незабаром пульсація чорно-білих перетворилася на приливні хвилі, що прокочуються материнською платою. Там, де містився центральний процесор, мерехтіння було найінтенсивнішим і почало скидатися на фейерверк. Але раптом немов порох вигорів до кінця, мерехтіння центрального процесора сповільнилося, а потім повністю припинилося. Розпочавшись із процесора у центрі, непорушність розходилася в усіх напрямках, наче море вкривалося льодом. Нарешті вся материнська плата завмерла, і лише кілька спорадичних компонентів закільцовано і далі блимали. Дисплей замерехтів червоним. «Блокування системи!» – вигукнув офіцер-сигнальник. Незабаром причина збою була встановлена. Помилка сталася в одному з логічних вентилів, що відповідали за стан центрального процесора. «Перезавантажити систему!» – наказав фон Нейман упевненим голосом. «Не зачекайте!» Ньютон зупинив офіцера-сигнальника. Повернувшись підступною посмішкою до інших Шихуанді, він запропонував. «Ваша імператорська величність, для стабільної роботи системи необхідно зменшити інтенсивність відмов системи, тому вам варто провести технічні роботи з обслуговування несправних компонентів. Цінь Шихуанді схопив свій меч і сказав. Замінити компонент, що збоїв, а всіх солдатів із цього вентиля обезголовити. Надалі ці неполадки усуватимуться таким самим способом. Фонейман подивився на Ньютона з огидою. Вони бачили кілька вершників з мечами на голову. Клинулися в побудову материнської плати. Після усунення неполадок і заміни компонента знову було віддано наказ перезавантажити систему. На цей раз завантаження відбулося рівно, і за 20 хвилин у світі трьох тіл Нейманівський комп'ютер на людській архітектурі почав роботу під керуванням операційної системи Цінь-1.0. Завантажити програмне забезпечення із розрахунку орбіт світил три тіла 1.0, наповне голос закричав Ньютон. Завантажити головний обчислювальний модуль. Завантажити модуль диференціального обчислення. Завантажити модуль аналізу методом скінчених елементів. Завантажити псевдоспектральний модуль. Висти початкові параметри. І почати розрахунки. Металінська плата заблищала. На дисплеї з'явилися індикатори всіх кольорів веселки. Людський комп'ютер почав довгі обчислення. Це справді цікаво. Сказав цінчий Хуанді? вказучи пальцем на комп'ютер унизу. Дії окремого індивідума настільки прості, але разом вони можуть створити щось грандіозне, дивовижне у своїй складності. Європейці критикували мене за мій тиранічний стиль правління, заявляючи, що я пригнічую творче начало. Але в реальності велика кількість людей також можуть синтезувати велику мудрість, коли з'єднані у єдине ціле залізною дисципліною. Великі імператори, це просто механічна робота машини, а не мудрість цих нікчемних людей. Кожен окремо являє собою ніщо, Тільки коли хтось подібний до вас очолює процес, усе навколо набуває сенсу, сказав Ньютон із запобігливою посмішкою. Огидна філософія, зауважив фон Нейман. Після цього подивився на Ньютона і мовив. Якщо результати обчислень, які ми отримаємо відповідно до ваших теорій і математичної моделі, виявляться такими, що не відповідають дійсності, та ми з вами станемо навіть не нулями. Я можу вам пообіцяти, що так і буде. Якщо так трапиться, то ви станете просто нічим. Сказав цінший Хуанді, розвернувся і пішов геть. Час летів швидко. Людський комп'ютер проводив розрахунки рік і чотири місяці. Якщо відняти час на налагодження програми, то фактичний термін становив рік і два місяці. За цей час розрахунки двічі припинялися через екстремально погані погодні умови під час епох хаосу. Але постійний запам'ятований пристрій комп'ютера зберігав отримані дані після кожного вимкнення і обчислення щоразу поновлювалося з того місця, де були перервані. Коли було закінчено перший етап обчислень, цінші ці Хуандії і європейські вчені знову піднялися на вершину піраміди. Отримані результати точно передбачали рух світил у наступні два роки. Був холодний світанок. Смолоскипи, які освітлювали всю материнську плату протягом ночі, були погашені. Після завершення обчислень, операційна система Цінь-1.0 перейшла у режим очікування. Бурхливі хвилі, що перекочувалися під час обчислень поверхної материнської плати, перетворилися на легкі брижі. Фонейман і Ньютон піднесли Цінь-Шихуанді з результатами обчислень. Ньютон сказав, Великий імператоре, обчислення були закінчені три дні тому. Ми чекали сьогоднішнього дня, щоб представити вам отримані результати. Поза як згідно з ними, саме сьогодні довга ніч має скінчитися. Невдовзі ми побачимо перші промені Сонця, що сходить, які знаменуватимуть настання тривалої епохи стабільності тривалістю понад рік. Згідно з отриманими даними про орбіту нашого світила, клімат буде помірний і приємний. Ви можете віддати наказ про відродження своєї імперії і регідратація всього населення. З моменту початку обчислень моя імперія жодного разу не була дегідратована, сказав цінший Хуанді, роздратовано схопивши руками сувій. Я пожертвував усі ресурси імперії цін на підтримку роботи комп'ютера і всі резерви себе вже вичерпали. Щоб ви могли закінчити обчислення, незліченна кількість людей загинула від голоду, спеки або холоду. Він сказав затиснути йому руці сувоєм у далину. У тьм'яному світлі світанку погляду відкривалися десятки білих ліній, що тягнулися від краю материнської плати на всі боки. Це були маршрути постачання з усіх куточків Великої імперії. «Ваша імператорська величність, ви погодитеся, що такі жертви були немарними», – сказав фон Нейман. «Згідно з розрахунками, ми зараз спостерігаємо схід сонця, і імперія Цінь незабаром набуде величі набагато більшої, ніж мала перед початком обчислень». Відповідно до отриманих даних, Сонце ось щось має піднятися. Ваша величність, приготуйтеся насолоджуватися вашою славою. у відповідь на слова Ньютона, червоний диск Сонця з'явився над обрієм, огорнувши золотим світлом піраміду і людський комп'ютер унизу. Вибух радісних криків долинув з боку материнської плати. Тієї ж миті вони побачили чоловіка, який стрімко прямував у їхній бік. Він біг так швидко, що коли прихилив коліна, то ще довго не міг вгамувати дихання. Це був міністр астрономії. «Ваше величність, у розрахунках трапилася помилка. На нас чекає катастрофа», – вигукнув він. «Що ти врезеш?» Навіть не чекаючи відповіді імператора, Ньютон штовхнув ногою розпластану фігуру. «Хіба ти не бачиш, що сонце зійшло точно в момент, визначений за допомогою наших обчислень? Але, – міністр випростався і вказав однією рукою на обрій, – скільки сонць ви бачите?» Усі здивовано спрямували погляд на сонце, що сходило. «Міністра, ви отримали освіту на Заході і маєте докторську ступінь Кембріжського університету», – сказав Фонейман. «Принаймні рахувати ви повинні вміти. Сонце в небі лише одне, і температура повітря дуже помірна». «Ні, там три», – заливаючись сльозами, відповів міністр. «Два інші перебувають прямо позаду першого». Усі знову в сум'ятті від слів міністра втупилися в сонце. Імператорська обсерваторія підтвердила, що зараз ми спостерігаємо надзвичайно рідкісне явище сегізії трьох Сонць. Три Сонця вишукувалися на одній лінії і обертаються навколо нашої планети з однаковою кутовою швидкістю. Отже, усі чотири об'єкти перебувають на одній лінії, і наша планета розташована з краю. Ти впевнений, що спостереження правильні? Ньютон схопив міністра за комір. Абсолютно впевнений. Спостереження проводили європейські астрономи Імператорської обсерваторії включно з Кеплером і Гершелем, і з використанням найбільшого телескопа у світі, імпортованого з Європи. Ньютон відпустив міністра і випростався. Ван Мяо зауважив, що його обличчя було бліде, але на ньому панував вираз щирої радості. Він приклав обидві руки до грудей і сказав цінші ці Хуанді. О великий, високоповажний імператоре. Це найсприятливіший знак, який тільки може бути. Тепер три сонця обертаються синхронно з планетою, і ваша імперія стала центром Всесвіту. Так Бог подякував нам за всі наші зусилля і жертви. Дайте мені можливість провести обчислення іще раз, і я доведу це». Поки всі перебували в глибоких роздумах відносно того, що відбувається, Ньютон зник. Як з'ясувалося пізніше, сер Ісаак Ньютон украв коня і поскакав у невідомому напрямку. Після тривожного мовчання Ван Мяо раптом сказав, «Ваше Величнесте, будь ласка, оголіть свій меч». «Що тобі потрібно?» – запитав цінший Хуанді збитий з пантелику. Але усе ж дав знак охоронцеві, що стояв поруч, і той вийняв меч і піхов. «Помагайте ним, будь ласка», – попросив Анмяу. Цінший Хуанді вхопив меч і жваво взявся рубати ним повітря. Судячи з виразу обличчя, його очікував сюрприз. «Чому він такий легкий?» «Ігровий вікостюм костюм не може імітувати невагомість і зменшення гравітації», Інакше б ми самі стали набагато легшими. «Подивіться вниз, туди, на коней людей!» – кричав хтось. Усі подивилися в указаному напрямку і побачили біля підніжжя піраміди колону кавалерії, що почала рухатися. Здавалося, що коні ширяють у повітрі. Кожен з них був перенесений на значну вістань, перш ніж знову торкнувся земної поверхні всіма чотирма копитами. Вони також побачили кількох людей, що бігли. Кожен крок являв собою стрибок на добрі десять метрів, із повільним опусканням до землі. На вершині піраміди солдат підстрибнув і легко злетів на висоту трьох метрів. «Що діється?» – запитав цінший ці Хуанді, спостерігаючи за солдатом, який повільно опускався. «Ваше величнесте, поза як усі три сонця перебувають над нашою планетою, вишукувані по одній лінії, то їхні гравітаційні сили додаються». Міністр астрономії почав пояснювати, що відбувається, але тут виявив, що обидві його ноги відірвалися від землі, і він набув горизонтального положення. Усі навколо також висіли в повітрі під різними кутами. Вони, подібно до групи людей, що опинилися у воді і не вміють плавати, незграбно махали кінцівками, намагаючись знайти стійке положення, але замість цього лише стикалися між собою. Те місце, де вони тільки настояли, швидко вкривалося павотиною тріщин. Тріщини загрозливо збільшувалися в розмірах під звуки, схожі на гуркіт грому, пил злітав у гору, і нарешті піраміда під ними розвалилася на складові елементи, перетворившись на купу блоків і валунів. Через щілини між повільно дрейфуючими блоками Ван Мяо побачив парадну залу, яка також почала руйнуватися. Велике котел, у якому колись був зварений живцем Фусі, і стовп Аотодафе, до якого прив'язували й самого Ван Мяо, висіли в повітрі посеред зали. Сонце стояло в зеніті. Усе, що ширяло, люди і гігантські блоки піраміди Астрономічні інструменти, треноги, бронзовий казан почало повільно підніматися вгору, набуваючи дедалі більшого пришвидшення. Ван М'яв подивився на людський комп'ютер внизу і побачив картину з нічного жаху. 30 мільйонів людей, які формували материнську плату, пливли вгору від поверхні землі, в кубка мурах, засмоктована пилососом. Поверхня землі, на якій вони стояли, виразно зберігала відбиток складових елементів материнської плати. Безліч загадкових відмітин, добре видимих тільки з висоти, стануть у далекому майбутньому археологічними пам'ятками для наступних цивілізацій світу трьох тіл. Ванмяо підвів очі. Небо було вкрите дивними строкатими хмарами. Ці хмари сформувалися з пилу каменів, людей і інших об'єктів. Сонце визирало з-за них. Удалені Ванмяо побачив довгі ланцюги прозорих гір, які також піднімалися Гори були прозорі, міняли свою форму і іскрилися. Це були океани і моря, які також пливли у космос. Усе у світі трьох тіл прямувало до сонця. Ван Мяо зернувся навколо і побачив фон Неймана і Ці Шихуанді. Підносячись у гору, фон Нейман кричав щось імператорові, але не було чути ані звуку. Субтитри, що з'явилися, сповіщали. «Я зрозумів, ми можемо використовувати електронні компоненти для побудови логічних вентилів комп'ютера». Такий комп'ютер буде набагато швидшим і компактнішим. Я підрахував, що невеликого будинку буде цілком достатньо. Ваша імператорська величність, ви слухаєте?» Цінь Шихуанді замахнувся на фон Неймана своїм довгим мечем. Той штовхнув пропливаючий гігантський кам'яний блок, за допомогою якого затулився від удару. Бризнули іскри, і меч розлетівся на дві половинки. Одразу після цього два гігантські блоки зіткнулися, затиснувши між собою цінь Шихуанді. На всі боки розлетілися уламки каменя, плоть і кров, що змусило Ван Мяо зригнутися. Але Ван Мяо не чув гуркоту каменів, які зіштовхнулися. Навколо нього була повна тиша. Оскільки вже не було атмосфери, той звук не міг поширюватися. У міру того, як вони підіймалися, їхня кров закипала у вакуумі, і внутрішні органи виверталися назовні, поки не перетворилися на дивні згустки, оточені кристалізованими хмарками з рідин тіла. Крім того, через відсутність атмосфери небо стало чорним, як смола. Усе, що дрейфувало у відкритий космос зі світу трьох тіл, відбивало сонячне світло і формувалося у блискучу туманну хмару. Потім хмара перетворилася на гігантський вихор, який закручувався по спіралі в останній пункт призначення – Сонце. Ван Мяо побачив, що тепер Сонце змінило форму. Він одразу зрозумів, що насправді це два інших Сонця вирунули на секунду за першого. З цієї точки для спостереження три сонця нагадували яскраве око у Всесвіті. На тлі трьох сонць у сигізії з'явився текст. Цивілізація No. 184 була знищена суперпозицією гравітації при сигізії трьох сонць. Цивілізація досягла у своєму розвитку наукової та індустріальної революції. У цій цивілізації Ньютон відкрив нерелативську класичну механіку. Також відкриття математичного аналізу і комп'ютерної архітектури Фонеймана. Заклали основу кількісного математичного аналізу руху трьох тіл. Після тривалого часу життя і цивілізація відродяться і отримають розвиток у непередбачуваному світі трьох тіл. Ми запрошуємо вас повернутися у гру в майбутньому. Тільки Новань Мяу вийшов з гри, зателефонував незнайомець. Голос свідчив про неабияку харизматичність людини по той бік слухавки. Привіт! По-перше, дякую за те, що вказали свій реальний номер телефону. Я системний адміністратор гри Третіла. тіла». Ван Мяу був одночасно збуджений і стривожений. Будь ласка, повідомте свій вік, освіту, місце роботи і посаду. Ви не надали цієї інформації, коли реєструвалися в системі, сказав адміністратор. Яке відношення це має до гри? Після досягнення певного рівня ви повинні надати таку інформацію. Якщо ви відмовитеся, то доступ до гри для вас буде назавжди заблокований. Ван Мяу правдиво відповів на питання адміністратора. «Дуже добре, професор Іван. Ви відповідаєте вимогам для продовження участі у трьох тілах». «Дякую. Я можу поставити кілька запитань». «Ні, не можете. Але завтра ввечері відбудуться збори гравців трьох тіл, і ми запрошуємо вас взяти участь у них». Адміністратор продиктував Ван Мяу адресу.